launaldi bat izan ginen sistemaren transgresore ginen kastako jende kalekoa militante baina eldua Iurtu ginen Tagure kastaurak Dezagertu zen Adinaren kapritxo bat Ote zen Errebeldia Parranda berriz barran, Euskeraren alde Horain etzaigu leungo Ezer gustatzen Horain etzaigu Gustatzen leungo Ezer Erzatoz gurekin pa Antzatu regezan Kaixo gabonen tzuleok Hemen Barkatu etzaitu entzun <laughs> Barkatu nire arazua izan da Agurtun, ez edez, bai Kaixo, kaixo, hemen gabe Ba, hemen txea gaude ba, karidadeko bentak egin digun gonbidapen honekin, reguetoia entzatzeko gonbidapen honekin, hau entzuten duzuen, hau irola irratiaren sintonian entzuten ari zareten hau kalamidadiak saioa da, eta, bueno, aurtengo saio berri bat da, eta ba, bereziki euskararen inguruko ba, kuriosidadeak, ez, eta, bueno, gertakariak, Hmm, ba, es, ta gusti horrek, ba, seguingan agerturatzeko asmoarekin ba egingo dugun saio bat da, esta? Bai. Eta gogoratu dezazuen, hemen gaudela, eh Irola Irratiaen 107.5ean gure gurekin kontaktatzeko emaila e, irolairratia.rg izango da eta e, lehiaketan, gure lehiaketan parte hartzeko e, kalamidadiak arroba jemail.comera e, idat zuen. Eta hori horrela da, ja horreratu duzu ez, lehiaketaren zeratxo hori. Eta, bueno, e, aparte, be, komentatuko dugu, lehiaketa horretaz aparte ere beste hainbat kontu ez, ekarriko ditugula gaurko saiora, zerekin hasi behar ba. E, Gramatika katzak ditugu e, lehenengo Gero elkarrizketaren bat eukiko dugu bebai Euskalkien konturen batzuk Eta bukatzeko e, aipatutako lehiak eta berezia Bai, eta denbora badoko gu ere eh? ematen baldin badigu ba, Bebai hartuko dugu edo saiatuko gara sartzen ezta? Bai. E, Agenda puntoren bat Edo, bueno, jakin gure asmoa Izango dela be aurrerantzean Agendari lekutxo bat egitea E, orduan txe, bueno, eta jakin nola ez, gurekin programan izango dugun musika dena, ba, saiatuko gara beti ba, kuriosidadaren bateo beste ekartzen. edo es, aspaldiko kantasarrak be zeuen ganatzen, eta hasi ba, nola ez, hasiko gara ba, musika pizkatxo bat utziko dizuegu, eta orainkoan, jende gitxik ezagutzen duen, izarren nautzak kantaren bertsi originala. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen zenbizigai, hautsartatikan uste gabean, noizpait gina dengu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxeden ikartu gabe, atxeden ikartu gabe. Lana egin azgoa zaurrera, kate horretan denok batera, gogor gaude, gogor gaude. Izonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia ekitaekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia, Bide ilunak nek eza aurkitu berriak noiz baer ditu, hortan jokatuz bizia, Hortan jokatuz bizia. Sonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik anirautea, bertatik anirautea. Ezarengudaz baietza sortu zukazio alegetzatartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da buka nakon gi eukitzea zein da bere premiak betenairikan beti bizi dagi zona, gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaite ikusten, saia gaite zen ikusten, ametxeroak bazterturikan sasi zikinak behingo zerr eta bideon bat aukeratzen, bide bat aukeratzen. Sortu ginenen beretik, sortuko dira besteak Urruka hortan iraungo duten zuaitzardaskagazteak Beren aukeren jaber aikiz, da erortzean berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak Gertak izunen indartar giz, gure ametsarra zoigarbiz egiztatuko dutenak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 Diru sakarrak biotzik eztu du, lotuko dute gogorta estu du. hazez deding gizonengain hazez deding gizonengain diru sakarrak biotzik eztu du, lotuko dute gogorta estu du. hazez deding gizonengain hazez deding gizonengain gizonengain Ezan bueno, bezala, hortze izan dugu Xavier Lete jauna, ba, duela ez asko ba, Euskal Herriak zuen pertsonaia importante batez, askotan askoriko goratzen ez duguna, eta basiko gara jadani ba, saioko lehenengo tartetxoarekin, eta lehenengo tartetxo hau ba, askotan ikasle askoren, Euskara ikasle askoren, bola, ez, ba zerari kastunena izaten den gramatikarekin hasiko dugu. Eta, hala ere, ba, gaurkoan gramatikari heltzeko, ba, pentsatu dugu, bazen, hasten. mo, a, gramatika lantzen dugunean normalean, saietuko garen lan dira ba, oiko akatzak, ez, da, nahiko modu askartxo baten egiten saietuko gara, eta gaurkoan pentsatu dugu bagian, ba, akatzik, ba, simpleenak edo bilatzen, eta nola ez, baur daukagu gure deklinabide maitea, Ba, gure inguruko hizkuntzetan eksistitzen ez den deklinabide maite hori eta esan bezala ba, ikasle askorentzat madarikatu hori ere bai, eta bueno ba, neizta askorentzako txotxolokeriak e, bueno askori edo txotxolokeriak iduritu altzaizkigun ba, komentatu nahi genuen lehenengo akatzen multua esan ba, nor deklinabidearekin egiten ditugun akatzak, esan ba, ba, dagoa ba, gure inguruko izkuntzetan eksistitzen ez ziren ez, ez ez, bueno izistitzen ez denez Ba, ba, askotan hori, itzultzen dugunean, ba, akatzak egiten ditugu, ez da, eta selango akatzak egiten ditugu. Ba, adibidez, e, gaur gurea ekarri ditugunak, ba, bost oiko akatzak edo izan dira, adibidez, e, txokolatea nahi dut? Txokolatea nahi dut, ez dugu esango, ez? Oza, sea, zer esango genuke, txokolatea nahi dut. Edo, nik zuritu, su, zurito eskatu dut, ez? Oza, sea, hori esan izango, izango zen, nik zuritoa eskatu dut. Ala, nik kafe hartuko, nik kafe hartuko dut. Nik kafea hartuko dut. Edotan tan, e, diru behar dut, ez? Dirua behar dut. Ala, txikle nahi duzu, edo, izango zen, txiklea, edo txiklerik nahi duzu, Bai, hor sartu duzu, norrez den beste zera deklinabide buru apurtzaile hori, ez? partitiboa horretaz beste bagun baten ere mintzatuko gara, ez. ezen bat, zen bat arazo sortzen dituen partitiboak. Baina nor deklinabidearekin lotuta ere, badaukagu beste akatz oiko bat, izaten dena, ez bakarrik nor deklinabidearekin lotu, lotutakoa baita, aditzekin lotutako arazo bat izaten dana, badauzkagulako horre euskeran, ba, aditz batzuk askotan estuguna jakiten, ze aditzu nornork, nornori nork auselan jarri behar dut, ezta? Ez? Bai, ezta, o sea, batzutan adibidez esango genuke e, lagun bati agurtu diot, baina hori ezin dugu esan, o sea, esango esan lagun bat agurtu dut, hori betiko kontuak izaten dira txikitan ba ikastolan eta edo gaurra maiari ikusi diot, mitiko ikastolan. Zer ikusi diozu? Ba izango zen, e, gaurra maia ikusi dut, bera ikusi dozulako, ez berari ikusi diozulako. Ba ikusi diozu, izan posible da, baina ikusi diozu gona berria, claro, ez, ekarri claro. duena, edo ikusi diozu... Edo ba, prakak, edo alkandora, edo danarakoa. Ba, ba, bueno, ikusio zuen bezela, ez da izan horren traumatikoa, es, gramatikaren hau Bajakin, aurreran zean ere, ba, horrela moldatuko garela gramatikarekin, eta nola baitedo hor, es, ataskautak geratu baldin bazaizu espero dugula, ez, etz, ba, orain bagoaz, kanta, ba, divertigarri batekin, eta, ba, mila bederat zirenda laragoitama bosteko kanta bat berreskuratu dugu, hor Ahin bat, eta ahin bat kantari mitiko gita, gita. batzen dituena, eta hori da. Ika, ika, ika, ba... Ba, dator korrika. Eta ez, ez da torreztak itzergatik, ez, ez nahi etorri. Ja, pasatu da. Euskaraz laga herdara, biziganoraz, es egin galde guzten bat lagunote irekin asko, izan gaitezke hitza soan, juratarea, ere, gurea denonav kaleko ondartza, geroran za, guazen korrika. Bona aukera, ialdia di euskaraz, laga erdara, bizri ganoraz. Men, jarraitzen dugu kalamidadiak irratsaio honetan, Irola Irratian 1075 bostean, eta bueno, gurekin ditugu gure irratsaioko lehenengo elkarrizketatuak, ba gonbidatu ditugu hemen da euskagu bikide, ba egun baten Euskal Herrira heldu zirenak eta ba ordutik edo ba euren bizitzen momentu baten, ba euskera ikasteen hasi zirenak. Kaixo bikotez, elmos, kaixo ondo. Kaixo, ondo. Ondo Bueno, bapusten gara, ez eh, jarri urduri ba, Euskaldun berriak sariela horregatik onbidatu zaituegu Erakusteko, ba, hemen beste irratzaio batean esatun zuten bezala, pizkabat, ez mutxo ba, Hori erakutsi nahi dugu, eta, ba, xiko gara vale, Euskaldun berriak gara, eta, bueno, lehenengo eta bain, no izezagutu zenuten Euskara, zeuek Bueno, pues ni... Gaitxo? <gülüyor> ah, bale, bale, bale Andrea, <gülüyor> eh, bueno, ni eh, 2006 piko urrian, eh, joan nintzen... Zepatatzen da? Andrea! ez dugu zuten, ondo, ba, ez dakigus egatiz, hor eh, bani ari zitzaigun ja erantzuten galdera orduan duan... Bale, bale, Segi, mesedez? Bale, bueno, pues hori bi 107 urrian joan nintzen donostira bizita bat egiteko eta nire lehen kontaktua euskararekin hor zegoen. eta zu Andrea zuzelan esagutu sendun ba euskara eh mes un bueno nika egutunuen duela ya ja, amaurte ama bosturte ama ero ambi si nintzenen E... bueno, gutxi gora bere Euskal Herriko borroka eta historia ezagutu nuenan. Eta hori erroma eldu intzenean lagun batzuek e, hori komentatu zidan e, Euskal Herriko historia, eta eta hori, eta gero irakurri nuen liburu, liburu batzuk, e, irakurri nituen, eta hori. Aha. Uh -huh. So, hondo, bai, guztendogu ya, gauz, kontutxo esbardinak, bai, baina, be, bai. Baina ez dute entzun, hori entzuten, hori normalea da ez. Ba, ez litzateke vale, izan vale, behar, <laughs> ez litzateke izan behar. Bale, bueno, bueno, lasai, lasai. Egia da esango dizut bere mikroa piskabat, bat juseago sartzen dela. Bai, orduan horrek igual, zer ikusirik eukide zakeela. Baina, saiatuko gara konpontzen, orain elkarrizketa bitartean. Ba, Gero, be... Ez, komentatu izuegu bebai hori, ez, noiz eta, bueno, kontatu izuegu zue bebai pizkatxo bat zelan, ez, ezagutu zenuten euskera. Orduan, beste galdera egin nahi genizuen asan, ea, ba, ona elduta, ze zentzazio edo eman zizuen, ba, hemen egiten genuen erabilpena. Ez, agean espero zenuten, ba, jende guztia euskara zentzutea, edo, ez, ta, ze zentzazio eukiz zenuten horrekin. Pues... Nik? A, bueno, ba, <laughs> e e egia da, egia da, pasu e dizu, emango dizueguz, egia da, espaduzu bania ondo entzuten, ba horrekara soak eman ditzakela. Orduan, psh, Andrea mismamente hasi e segueran entzuten. Vale. bueno, ni lehen, eroman uh, bizintzenean, eh, ez neki enazko eh, euskari um, buruz zehizkuntza um, eh, zen edo era sera bigia dauka, baina bueno naiz eta beti gustaria da beti gustatzen hitzai dela eh, eh hori el borroka edo hori erabiltzea, eh, sicilianako naizelako eta gube bai eh, bueno zuko badakizu eh, gube bai hizkuntza minorizatuta eta eh, txikitsatu eh, daukago Ordu uh, bueno. Eta baina azukk dauka zuen eta sesateko? <laughs> pues ez daukat oso argi eta eh, ez dakit nola azaldu eh, nire pensammendua orain baina. Bueno, eh, nire ustez Bilbon eh, euskara erabiltzen da eh, tabernan eskatzeko edo men itxe egiteko edo txakurrarekin hit egiteko, baina normalean oso zaila da e, normalean edo kaletan e, eusskaraz entzuten. Agia esan mania naziona dago, pues someran asko euskara enenttzuten entzut, da, baina normalean ez eta apena handia da. Eta jakiteko andrea oraingoan no hobetu entzun duzu. Ui, epa, orengoan parkatu, es? Andrea, hobetu entzun bai? duzu? Baina... Ez, ez, ez. Jarra duzu entzun barik, eh? Eta, bai, bai, o, baina, bai, bai. olatz, adibidez, olatzek galdera egiten badu? Ez. Aber, Andrea, entzuten ba, nauzu? Zupakarrik, aber? Entzuten eh. nauzu? Ez. Ah, eh, eh, bai, baina oso txarto. Ez dizetu guletzen. Oh, ba, katxiporreta. Ba, bueno, egingo duguna da, aldatuko dugu, eta zuk... Baniarekin egingo dituzu galderak, eta vale. eta, bueno, ba, ba galde, egin urrengo galdera, mese de solat. Zergatik azizinen bueno, ikasten euskera? E, nire asmoa zen Bilbora etortzeko bizitzera, eta, pues, azkenean... E ni nire herrian katalana egiten dut. Normalean nire familiarekin, nire lagunekin, eta oso garrantzitsua zen. Eta da nire txat, e, pues, pizka bat, Andreak esan du bezala pues, e, eskuntza minoritariak edo zap, e, bai? zapaldukoak bai, e, erabiltzeko oso garrantzitsua da. Azkenean e, gu es badugu erabiltzen e, nork erabiltu du. Uhum. eta... Pues, bueno, eh, gainera pilo bat gustatzen zait, oso musikala da niretzat, Euskara, ez dakit zer mm. eta, bueno, eh, bizi nahi bat dut bizi nahi badut hemen, eh, Euskaraz ikasi behar dut, ez daukat eh, eh, aukera gehiago. Bueno, ba... Orain balenak danik erantzun du, eta, bueno, baldera errepikatuko dizu, Andrea. Bai. E, zergatik hasi zinen zu euskera ikasten? Eee, bueno, lehen bezala hori... E, e, bihotzen daukat borroka hori, Sicilian berbai... E, izkuntza minoizatu eta daukat da, dauka gulako. No? Eta, bueno, ordun ulertzen dut oso garantzitzua dela eh gure eskuntza erabiltzea eta hori. Vale, eta zurekin jarraituko dugu oraingoan. Eta nola? Eta norekin hasi zinen euskara ikasten? Edo bueno, gero e... be zelan jarraitu duzu prozesu hori, es, norekin eta non hasi zinen ikasten, baina gero ere ze bide egin duzu. Ah, bueno, e, Bilbao da Bilbaoraldu untzenean ustu Urrivari e, E, Bizi nintzen eta hango an, jendea um, esagutu e, nuen eta e, e, konturatu nintzen hurri uh, barrin um, ba, ba, batzegola, bueno, badagoela gauzkola orduan uh, hasi uh, zin nintzen uh, ikasten uh -huh. Eta orainagian galdetu iesu, <laughs> gure Zer, zer eh? Ez, esaten ez, nahi da bueno, o, latzek igual, bueno, edo kasunetan niri baniak entzuten dit, orduan. <risa> bai. <risa> Animo, bania, erantzun, besedez? <risa> bai, pues... Eh... <risa> Andrea, bania hitz egiten ari da, bale? <risa> ah, bale, bale, eskerrik asko. Bale, bueno, pues lehen klasea edo gozeos erantzekoa eh, zen aitorrekin, aitorrekin zen eh, nire herriko lagun bat pisukidea eta egon gelen hasi e, ginen euskarai ikasten. Eta pues justo kurtxoan zehar, e, etorri nintzen Euskal Herrira eh batxut, eta bueno aldiz batzuk ez dakit. Zerkinimatuta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bai, eta pues eh bidai bakoitza pues pizka bat gehiago. Eta ja eh hiru urte eta gero Etorri nintzen Bilbora, ja askenean, eta, bueno, nire Andrea Bezala, de, de etxo Andrearekin joan nintzen gau eskolara, Euribarri, eta ba, baina bakarrik kila batzuk. Eta, ja, gero, internetetik, lagunekin, giselekin, adibidez, eta, bueno, pasaden urtean egon nintzen hiru bete Euskaltegian, eta orain nire kontuz ja, o sea, dela isketan, nolako esango zenuke dela zure gaur egungo harremana euskararekin. Pues, eh, <girrisa> normalean, eh, lagun batzuk euskaldunak direla, eh edo Telegrametik euskara erabiltzen dut. Osea, niretzat erresagoa da eh, idaz, idaztea, eh, baino itxegi Etea, ez zitzegu egin. <risa> eta, pues hori, luego, bueno, gero militantzean, pues asambladetan e, gutxi erabiltzen da, baina, bueno, pues saiatzen naiz, pues hori, e, pizka bat intervenzioa egiteko, edo ez dakit, edo e, itxaldian joatea, eta itxaldia bada ondo da nire, o sea, da niretzat, o sea, Ez dakit, baina, bueno, harremana zaila, baina polita, ez, oso kostatzen zaila, asko. Aber, Andrea, bueltatuko gara zurekin hitz egiten. Ai. Bai, ba, egingo dituz, errepikatuko dut egin behar genizun galdera, eta, bueno, baina harri egin dioguna. Eta hori ez, gaur egun ze harreman daukazu zuke Euskararekin. Ez, eh, lekutan, ze kontestutan erabiltzen duzu, edo... Ah. Baina, eh? bilbon bizena, sordun, zaila da, erabiltzen, baina normalean eh, esparru politikoetan adibidez, erabiltzen dut, aseanbladetan, biheretan, lanean bebait, izabat, eta, bueno, eta jende desberdinekin adibidez alde batetik lagunekin Euskara egunero bizi Bai. E, adibidez Euskaldun txarra, eta, e, eta baina, bueno, be bai, je, bueno, jendekin e, Euskara ikasten dena, eta hori oso polita da. Uh -huh. e, jende bat zer itarra, adibidez, bai. baina etan euskaltzaia. Uh -huh. Eta, bueno, egia da, orain bagen eukala beste galdera bat, baina nola baita jadanik erantzun diguzue eh, biok, orban, pasatuko gara ba galdetzera ba ya, euskararekin ba dakigu Euskara askotan, eh? Saila izaten dala ikastea, eh? Eta gauza hola, ba bezala nahiko bitxia da munduan, eh? Oraindik ez dakigu nondik datorren edo nonbaitetik etorri den edo, eh? Ta teoria asko daude eta horreta sit beharko dugu egunen baten bê bai, edo egun baten baino gehiagotan, baina, bueno, zure kasuan Andrea se ze... Ze egitura edo ze hitz dituzu horrela guztokoenak? Eh, bueno, egitura dudarik gabe, eh, elkarra. Bai? El, eh, eh, elkarra oso partikulara da, da oso... Dai, niretza elkarra komunismoa da. <risa> <risa> elkarra batau ez da individualismoa. <risa> Eta, bueno, arma uh, mm, mm, mm, mm, Armiarma, beti guztatzen, zaitz. Eta zergatik, baina hori. Bai, azalduko dugu agian, pixka bat, igual, elkarrori komentatu duzunean, jarriko diguzua adibide bat. Ea, ez, igual, ba. norbaitek entzun badu, igual, pentsatu du hitza dela gustatzen ba. zaizuna. <laughs> ba, ez, e, sakitza, e, e, eh a batean adibidez eh banatu miretsa da dividir da banatu baina elkar banatu da compartir eta hori eh, aditz batean eta horrokorrean eh, ez dakit eh, eh, Mm, mm, mm. Eh, bueno, ez daki. Niti orain, Andrea, gauzatxo bat, bai. etorri zait burura, duela gitxi uki genuen elkarrizketa bat, eta komentatu genuela eta bitu elkarrizketa, ez, horrere badago, bai, elkarrori. Bai. Baina, egon ginela komentatzen ez, e, Jan, zehantzen? E, ah, ez, Baskaldu izan zenetzen, Jan, ez, Elkar Baskaldu dugu, eta guzti horretaz bai. prometan ibili ginela, ez? Bai, bai, bai, bai. <laughs> jangara, ez, jangara ez, dala erabiliko, elitzatekela erabiliko, izango litzatekela elkar jan dugu, ez, edo elkar bazkal du dugu. Bai, bai, pobre elkar, bai. <laughs> Baina bebai, elkar maite dugu. Horida, adibidez, horida. <laughs> edo elkar ulertxeak. Horida. Bai. Zahori, bueno, zakitza. Eta bai uh, bai osorbi desbegina dela bestebe eskundea eta beste eskundetan bezizkuntza, e, ez dau ez dauelkar eta ja. uh, hori da bai bai ta orain galdetuko diogu bueno baina kentzu du galdera baina utziko diogu berari orain tartetxo bat erantzuteko galdera hau eta aurrengoa ere bai Andrea, aitzuten baduzu su isilune oso handi bat da, baina ari delako jaurrengo galdera ere erantzuten. Lausain, vale. nikero errepigatuko izudalako. Bale, vale. <laughs> eskerikatzko. Bueno, nik galdera hau erantzuteko eh, pizka bat saia. Baina salantzak nituen eta lehen itz, itza zen madari, eh, madarikatua. Baina gero eh, <coughs> bueno, ikaragarria itza Politeena da, niretzat. uste dut, e, azaldu da dena. Ose, e, karagarria edo, ikaragarria da handia, eta polit, eta potentea. <laughs> eta zein da gitxien gustatzen zaizuna, baina? Ez da, itxa, da pluralako partikulak orokorrean, Eh, adibidez zetaka o i, adibidez saizkit, eh, kostatzen zait, asko. O sea, ezin dutera erabiltzen. O sea, no puedo. <risa> no puedo. <risa> Nire txat da, o sea, singularra soa. <risa> <risa> Ez naiz komunista, pareze zer. <risa> eh? <risa> Ta zureka zuan, Andrea, zein, zein dira egitura edo itzoiekort trabatu egiten zaizkizunak. E zeintzuk, zeintzuk diren ba hori gehien kostatzen zaizkizun egiturak edo gitxien mm. gustatzen zaizkizunak edo hitzak, edo zeintzuk Bye. dira zuretzat. Mm. Eh, kostatzen zaina da erlatiboa baina hori er, ez bezinun asko duelako hori mota. Ez erlaboa baina erlatiboa. Ondo egotea, bai, kotzen dut zaiz. Aha, gau gaztel erasko ke hori ez, askotan. Bai, Edo bai, zela... bai, da, bai eh? ez dago... Eta zera, entzeko ez da, zer. Ja, ba, bueno, hau biontzako gauzatxo bat esango izu edana, animo, animo, danak ikasi daitezke eta guztietan trebatu gaitezke, bai. Eta... Agian asalduko unnik, zera Andreak entzuten ez gaitu Hora ingoan, ja bukatzeko, bukatzear gaudelako... Sorpresa. Bai, noski. Baniak esan du sorpresa, Andrea. Eta bai, sorpresa bat daukaguzu entzat. Pentsatu dugu zuekin jolasxo bat egitea. Eta gainera gindezak egu, ze, kau, gu, Andrea, suk guztiok entzuten zaitu gunez, bai, duguna da, ni joango nahi zure aurretik jolasean. Horrela suk entzungo nauzu, bale? Eta jolase... Nira, nira aurretik. Bai. Ber, ha? Hau ez enkontratuan, eh? Ez, ez ego enkontratuan, ez, Bania. Baina, bueno, tira, batzutan gertatzen dira, eta balakizu. <risa> e, ba, ber, jolasa da, esango ditugu hitzak,? bale? Eta hitz kateatu etara jolastuko gara. Orduan, aurreko lagunak esan duen hitzaren azken silaba erabilibar dugu gure hitza azteko. Hau da, nik esango bainu e, neska, ba, urrengoak esan dezake kate, eta urrengoak... E, a ber, a ber, e, zuke esango e, bat zein neska? Neska karekin bukatzen da, ez? Kasila ba. Orduan urrengoak, badibidez kate esan dezake edokatu.. katu. Ah, bale, bale, vale, vale, vale, vale. Eta horregatik esaten nisun, Andrea, zuk bain ni bakarrik nausun, ez zuten nausun, Ni juango naiz zure aurretik, bale? Bale. Vale, Zer gero bestek entzuten zaitue perfecto. Orduan, vale. bale? Vale. Bala, benga. Hasiko gara? Benga. <coughs> ba, hasiko naiz ni, eta esango dut, eee, ba, ba, ba, kate, hitza itza. Eee, Telatu, bale? Artikuloak endoto <laughs> diogu. bai, <laughs> bai, bai, tarkatu. Turismo. Mota. Tamalgarria. Arekin. Kasuen duetan, jetz hartu ez. Te ez, betz horrek ez balio. Ez ezkenean, saia da. En, ta, ez, egon egon, egon ez du tes erre esan, Andrea. Bale, bale. Ta... Ta... Ta... ta jo, bat zaita teratzen. Tal... Ah, talka! Ez baina tal da, ez da ta. Bueno, ba, talka, K balioko du, venga. Talka, Andrea, karekin. Eh, katu. Edo... kaka. Venga, <laughs> kaka. Kaka <Katu zuka>, zuke <laughs> esan dutxo. Venga. Kaskarra. Arra. Arra. Arra. Kaso honetan, bai dago zego errerekin, astendenik. Arra. Arra patu? Bueno... Ah, echan, echan dirás, uh, vale, vale. Uh, estoy. <ríe> Sarás. <ríe> to, estoy, estoy, estoy, de que está goce, eh? reusquera, estoy. To, to. Así go, así go. Toi, <ríe> <para berrino igual. ríe> a berriro igual. Es, asma tu Andrea. Así que, vale, venga, vas Y se uetakoren bat. Venga, así. Nork, ni? Venga, ba, animadu, animau, <risa> venga, bai, asizu, Andrea, venga. Eee, eh, etxe... hori Or zaila da. Etxe. etxe. Bai. En nik ba daukatu bat. Bota! <risa> ja, baina aldatzen badugu dugu ordena gero Andreak ah, vale, estuen vale. zuten. Txerria. Ah, ya esan ba, dute jat. Bai, esan dute jat. Bai, tx. Bale. Tx. Txerria. Txerria, baina... herria ah, no. ah, venga, vale. A, onartuko ditugu hoiek, vale? Vale. Eh, Zezan dute txerria, eta bainaak esan du herria. Eta, karo, euskeraz errerekin inazten denik ez dagoenez, pues onartuko Vai. dugu. Baina, karo, herria, ara sobera daukat. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ez, baina, Andrea, niko orain dikestu tezat. Txerra, baina, baina, baina, Te digo. Vaya, un pedapis que tecnología casi que va a <ríe> tener bueno. Como lo componte ahora. Ia. I... I... I... Ias. Eh... Aptima rato. <ríe> bueno, o dugu. A lo loco. Bueno, guía da. I, as. Aptima es que rato. Oso hondo, oso hondo, bye. Tutua. Tutua. Eta, <risa> <risa> <risa> eh, asko. Aiz, epeina ez, ule? Eh? Esan dute tutua eta orain esan dute asko. <risa> eta, nik esango dut, eee... Eh... Kopeta. Eee... Eh... Mm. Tanke. Baina berak ez zaitu entzuten <risa> <risa> Esan du baniak Tabloia <risa> Baina, klar, <ez> zukeztu zuen entzuten Zer <risa> esan du? Tabloia <risa> <risa> eh, Tarte Tarte Tarte Tio Ala ah. Bai Uh, a aulkia aulki <ríe> Ki Lima Esandute aulki eta nik esandut Kilima Andrea Kilima Ma dekin bai eh... Ay mierda <ríe> Ma yo Ser Makillu Zer da makillua? <risa> <risa> <risa> ah, <risa> no. vale, ez da egit, baina azatzen... Ah, maiz, bale, makulua ezaten dute, ametik egiten dute muleta baten keinua, Bale, baina, ah. baina, bueno, pues, aloloko, makillu <risa> <risa> Ez <Es> da makilla, <risa> ez <es> da makulua Edo maizu, ez da <risa> egit <risa> Lurra Maize. Lurra esan dute, hartu dute zuk esan dakoa, lehenengoa esan eta esan dute lurra Bale E... Azeria <laughs> Azeria e... Eta nik esango dut beitu ze polita Olan borobilduko dugu Amaiera A ber. Amaiera Baina claro, amaituko ama dugu. So, vale, vale, vale. Cuando garabaitez, es <ríe> sí, gara ya... Al momento amaituko dugu. Gauza biak. E gauza, gauza biak, vale. Amaiera <ríe> et... eh Eh, unhisto, eh, eh, raza, isa, eh. ez dakitaiz. Ah, Andrea! Andrea karraitzen du, ba, animatu ba. da, pillo, ba. Es, es, <laughs> ez, ez. Ez du egon <laughs> nahi. Ez du egon ez ere <nesteres>, ez, ya. Karo, <laughs> eta orkaineran or txuten zaizu, eh, sarata polita daukasula inguruan.. bai, bai, bai. bai. Baina, amen, bebai, badaude txikiteroak, eh? Ba Bantia, badaude txikiteroak, eh? Badaude txikiteroak, hori ez eh? Bai, zez, dugu esan, baina hori, eh? Bueno, dugu bai Andrearekin telefonu zari ginela, baina hori, orain, galizan daukagulako, ba, ez? Herri txiki batetik beste herri txiki batera, joan zaigu egun pare batetan. Eta... <laughs> bai. Eta bikote, ba, eskerrik asko, parte hartzeagatik gatik. Bai, zuei. Zuei, eskerrik asko. Bai, eta... Eta hori xe, ba, esandako a mila eskerre eta plazera izan da, zuekin egotea. Bai, guretzat. Bai, guretzat. Bai. Eskerrikazko. Bale, agur! Agur! Agur! Agur, agur! <laughs> Abadiñoko karmentxu, abadiñoko karmentxu, ai Neska politxe zarazun, neska politxe zariela, ai Urrindik agiridozun, urrindik agiridozun, ai Abadiñoko karmentxu Agustuen lenengue, agustuen lenengue, ai San Pedro mendesakue ortzuko 17 eai agostuen Rasten jegeusi nintzen Azurriken euen hausi, ai Bamine ma maile etu baizen zen ma Bamine maile etu bai zen, ai Xantau femiko zela obiaren no ama Leuren no obiaren ama, ai Aztobaten jale dana Aztoa kekarriko tzo, ai Etxean beharra uana Ke ze hambe ardauana ai euren obiaren nam No, hemen izan ditugu tapia eta leturia badinoko karmentxu kanta honegaz, eta kanta hau jarri nahi izan dugu ba, urrengo atalari paso mateko. Eta oraingoan ba, euskalkiei tartetxoa eskainiko otzegu, eta bos, gaurkoan bi nebarre baintzungo dugu, aurkespentsu bat egingo otzuegu eurena, Eta, bueno, ba, honek biak di, izen, entzugo ituzuen bi honek dira Pilar eta Jesus Aztola nafarrete, e, eurak berez legutiokoak, aita bertako, bueno, Lakontxera baserrian edo jaio ziren eta aita bertakoa zuten eta ama ordea ara maiokua. E, Pilar mila bedatzen daugaita emeretzian jaiozan eta Jesus ordea mila bedatzen daugaita mairuan. E pizka batean ibilbidea zagutze harren ba dugu e, Pilar Amabost Urtegaz e, Taberna batera lanera Joantzala Durangora eta Jesus Ordea 18 Urtegaz e, Eibarrera Mugituzala Torloju gintzan lan egiten. Hala ere nikuste bikoteoneri pista jarraituko dio diogula, ez ba badaukatelako gauza asko kontatzeko. Orduan oraintze eurekas utziko zaituegu, Eta gero, ba, euren izkeraren inguroko kuriositate batzuk, komentauko ditugu. Eta gara da de poran egure eite eta bala gozien. Da zu, bitorizatzen. Bait, bitorizatzen. A, dizitzen behar. Bait, gero. Emen tian din behar. Bege, guztartu eta gurdekan hartu e, famak da guztitzen bostzen alabaro, xei. Bost... Sí, sei sei garrena tripar bestoa <laughs> ni oritzen <laughs> e e, -e pe... da garrena tripar garra hori jo sonda bai bai nagar susa mitarizak jo ja vasia ne bai lagun batuen etxe batera gañota guzti eh gañota bai kanoa kanoa amaritan zi amaritan charge ke burdogenartu charge ke burdogenar kutsogenartu amaritan bai bas arribatera erri batera amaritan gaur presi Ulibarrikoa? Bai. Pa andei txigera gocho. O sea que gan la tengo que estar en ese sitio ahí. Bai, andau, andau. Ese hoy, ese mito hicieron. Pesube, historias pisuga de la eco andraba de honan, esconduta la Ashe. Gocho. Eta hoy eh, garriak urten ebenu eh momento que está ahí algo Bai, dego. Sanandaren egunean da nagurra politzen dabilamente da. Azkausan so, so, so, da da, ja, da, da, urte da hartu burditzen da ere guztia. <tusurra> da tia, tia, tia bate, aitete Mari. Bai, aitete Mari. Urtenban hau hone bitori saralet intzien fainu edana. Kriseda banire iten arrabe bat. Hau krisedan bitori sar frances batekat. E, emakuma frantzez bat ebat, Oso Aberatza eta Andra Bakarra eta egoten zan como de kompainia da gero beste iztie, e, tia epi, egoten zan de kocinera e, emakume bat egoten dako Bait, U... bait, bait, bait Bai, budue, joan daukai guztizatzuek, eh, bai, kasi egun urte gaziltzan, era Egun da bost urte? Egun da bost urte, egun da bost urte gaziltzala Da, frantzeza esana, emakumieta, harrek, konpundu bat honi danok eruteko bitorizara. Da gamarran, behirak, urtentzen tasiz batek, orientzun da duket, e, humiek hartzeko, humie eta eruteko... Claro tasizena pasatzen? berak urtetzen e, e, gamarran, nireman aman egarrezko bat, atripa e, undizegaz, egon zan, egun guzti zen, orientzun da duket, amarietan, hau er, lukun, lukun, lukun baten, Boztu megas. Ondo barkein da. Ondo barkein da, pillo batten. Boztu megas. Are kabexa urte betorrese siese. Ez utzi pase también. Da nire aito naiteke rama ai, awol osatentsen. Baia. Arekin e eh, polcien ama, se aiteke ja hemen ardizekin da, bueno. Awologash polcien. Ona chiquisota nokoa. Ogon, ogone e eh, eh... Humia ke, humia eta hau egua pasien. Pues sí, Victoria zaranta kamarra urtentzen. Eh, eh, bai, e francesa kestion, tien. Ah, Aiten, aiten arra. bat. Gora aiten arraba bat. Chikisena. Chikisada buena. Are kurtentzen txes baten umio kartzekortasi zien deruteko horren ba, etxera, Legutigo san hori. Da zor zor dio gustu gustu 39. Ropa, ba bueno, eh moduan eh audioa entzunda gero, esan desakigu ba aiztie, bitorixera, taxisien, hori izkeriak ba gaur egungo euskalkian eh, be, osea, adibidez on legution Horrelakoak eh esta besa izango izango dabe bai aistie baina igual beste moduan esan da, edo gaur egungo izkeran ja ez da esaten Bitorixera edo ja esaten dugu Gasteizera taxi zien eta horrelakoak be ba, eh, garai haietako eh ba, esamoldiak edo izango zirian. Bai tia eres la neste bai, eh? ya vuelvo onda. Bai horrelakoak, eta be bai eh, asko fijatu gara be bai eh, horrek ba, e, 39-an, ez dakiz errosa, gara iaietan be, e, esan esaten, e, on esango genuken, hogeita meretzi, oza, horrelako gauzak be, e, nabermoen duko doguz, ez da? Ba, bai, eta adibidez asko, koment, entzundan beste zera bat, oso, mende baldeko dana adana, urten, ez? Urtena dibidez hori, beindagarrez esan da, dela. eta... Arek hori be, bai... E... Ura esateko. Baita, comenta hugu, es eh? kuriosoa den. Ze arek esaten dabe, baina arekin, bai, eh? Da bai. gero alaeren nogas ere erabiltzen dute, nogas Mendebaldean erabiltzen da norekin hori, eh? Adierazteko, baina kaso honetan kurioso hiru hiru zaigu zelan nahastuten daben, eh? Biak. Bai, bai. Ba, bai. Eta adibidez hori, ba langoren baten ezautela tiekin, ez? Kinez, baina adibidez bere ama hori tripa zelan helduzan, tripa bategas helduzan, bai. ez? Ta... Bai, ustarketa hori arrarua da, e, beti kin hori eh ba erlasionatzen dugu edo eh Gipuzkeragas, baina bai hori e, eh legutio dagoenez, ba tipo franja edo muga horretan hmm. ba ikus dezakegu horrelako gausak ere bai eta curiosoak ba. dira. Baiz egia da asko konpartitzen dutela ba oñati tarrasateko parte horregaz ta horrek bai. ere naizta mendebaldeko euskalkia erabili nahiko modu ja nahastu batean erabiltzen dabe. Ta, ta bai bai benetan kuriosoa ez, eh, bikote hau. Bai bai. Eta esan bezala, bada oso bat, eta inbat pasarte gaina polita behonek berreskuratzea, eta, eta, eta bebai entzutea... Ordu, euskera jatorrori bebai. Eta orduko historiak eta bai, benturak, bai, bai, bai. ez? Ba, bueno, hau, iz hau izan da, oengo partetxo hau, eta korrika batean joango gara urrengo kanta batekin utziko zaitu egu, tarte txikitxo batekin, eta bagoa izia prestatzen ba, programaren bukaera. Saiatu nintzen zeru muga Jehová ba, iztingabea eskentzen. Tu zaiatu, zaiatu, naiz itxuruzuki, barrabazadak, stariz joaten azpidik. Bazapuretu dizkiat bideak, Zuretzat Bueno, entzuleo, pena da, baina esin, Pena da, ez zin Ez es, daukagula, enborari kanta Polita oso sorik entzuteko, hito izan, ezekielen ikasgaia Itziarregi lehorrena hotxarekin Mila bedatzen da larogeiko kanta bat Baina, oiz ebera horrik eta presakago jas, eta bintzat lehiaketari tartetxoa eskaini nahi genion. Bai, eta lehiaketari begira, ba, e, es, esan beharra daukagu, ba, lehiaketa honetan errautzkin derbat banatuko dugula, eta horretaz aparte gure entzuleak e, gombidatuko ditugu bueno, e, parte hartzen dutenak e, leiaketan alegria eta e, ona etorriko, bueno, ona e, tortzeko gonbidapena e, lusatzen diegola gure entzulei eta bueno, e, leiaketara begira e, gaurkoan hitz bat ekarri dugu e, amikusekoa e, gaurkoan ba hori esandakoa Be Nafarrora e, bidaiatuko bida, bida dugu eta ba hori e, gure gaurko hitza e, amikusetik sisa da. E, aberrentzuleok eze pentsatzen du zuen onerin guruan, zer izan daiteke, gogoratu bebai e, iparraldeko hitz bat dela, hasi ke, bueno, e, zure, zuen burua akaztindu eta parte hartu gure leiaketan eta gogoratzea bebai gure imeia kalamidadeak arroba gmail.com dela, eta eundazazpi.gostean e, ari, ari garela, hasi ke, bueno, e, agurrekin joan gogaraia, Bai, hori, esan, hori, imelian espero ditugula erantzunak, hor kuskuseatuko dugula ea baten bat animatu dan, eta bai, esaten nahi zinen bezala, bai, agurtzeko momentu aldu zaigu. Pena bat izan da ajendarena, baina, bueno, e, urrengoan e, komentatuko dugu ajendaren tirabirak, Euskal Herriko Bertzolaritza pelketa, eta abarrekoak, beraz. Bai, gure inguru eta mugitzen den Euskararekin lotura daukan edo zeinekintza, antzeslan edo danan alakoek izango dute lekua agenda honetan. Hori bai, be bai, nahi baldin bau ekintzaren baten berri eman, ba, gure inmelean be bai, ongiet izango direla, ba, zuen proposamen eta kontutxo horrek danak, be bai. Beraz, agurreta ondo izan? Bai, ondo ibili...